Vader, dank u vir die vorig om hier in u teenwoordigheid kan staan volgend. Om te kan stilraak met ons harte en ons koppe. En hier die God te kan raak sien. Vader, dank u vir jy goedheid. Dank dat jy altijd daar is. Dank vir die droom wat jy het vir ons. En hier die droom wat jy nooit, nooit sal ophou om vir te vecht nie. Vader, dankie vir die manier hoe jy ons sien, dat die nooit opgee op ons nie. Dankie dat ons hier pa kan en dat ons hier in die teenwoordigheid mag staan. In die teenwoordigheid van die allerheiligste. Ons eerie. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Moorre jylle, To ons syng toe, Besef ek, maar vrees kan ook een afgoed wees. Vrees is geloof in die negatieve. En God het nie vir ons een gees van vreesachtigheid gegeen, Maar van kracht, En liefde, En een gerede verstand, Een verloste verstand. En, om te bedink die dinge wat daar boe is, waar Jesus aan die rechterhand van God sit, en vir ons intree. Dankie jylle. Morgen jylle. Um, ek hoop ek verstaan nie die recht, soos ek het wil sê, wat is hoe dit in my hart voel. Verlede sondag, ek dink as sy het aan by wat om Jan gesê het, as ons Markus 11 vers 24 lees, al sê, daarom sê ek vir jylle, alles wat jylle in die gebed vra, glo dat jylle dit sal ontvang, en jylle sal verkry. En dit is nog voor Jesus' kruisiging, en ons het, het reeds verkrys, en ons gloom ons, dat alles in die kruis vir ons gebeur het. So ons hoef hier eens mee te vraan, en ons moet net sê, ons het het verkry. En jylle sal sien hoe die omstandighede verander in jylle levens. Dit is ook ons kan sê, ons koort niks. Dank jy. Morgen jylle. ons het um, die nawekrechte gekostbare nawek gehad in Katu, en um, ek, ek, uh, op een stadion was het so warm omdat het my gevoel is, soos blauwbill en tietas, wat nie vertrek is, en die geveg is hier tussen die ouders, wat in die vertrek is, en het gaan nie om my oor die rakbunie. Maar, ek kan net die naweek so besef, dat, uh, ons kan met soveel goederkies bezig wees, soveel onwaarhede, ek noem het gadgets en gimmicks, rondom die woord, ondou die vijand kom nie met, um, met die leen, en dan staan nie terug en sê, maar hier is die leen nie, dit, dit is nie wat hy kom subtiel, hy kom met die woord, hy kom met goed wat in geestelike papiertjes toegedraai is, en, maar, maar dan zit nie waarheid nie, want dit is hoe die vader van die leen werd. En dit was een ongelofelike nawek hoe verskrikbaar mense daar was wat met soveel goed bezig is. As hulle nie die veg nie, breek hulle bloedlijnvloekas nie, dit doen nie, dan weerstaan en nou, hulle klomgoed, klomgoeders. En goed, wat ek sê, waar hoor julle dit, maar en hoe mense se reaksie is, as hulle een ander waarheid hoor, as hulle hoor, maar die kruis was alles, en het was volkomen, en is afhandel, en hoe die emoties van die mense, waarom sit ek nie, bid net vir jou, en ek sê hier net die weisheid nou, want rechtig, hulle is later hier tussen mekaar ook, want die dit en so, en ek sit daar achter, en ek kyk hier die ding, en ek praat dit nie, ek sê hier net die geest oortuig, en daar is net een waarheid, en om te beleef hoe die waarheid van die woord invloei, en hoe daar net een vrede kom, en hierdie mense net sien wie hy is, net sien wie die here is, en hierdie rizigheid, en dat hulle sê, maar ons het dit net nooit so gehoor nie, ons het dit net nog nooit so verstaan nie, en hoe die, die mense onder mekaar sê, maar het is dan so eenvoudig. En wil ek dink, vir oogend sit ek som in die bed, en ek lees in, in hierdie skrif in, in Johannes wat hy sê, wat Jezus sê, um, uh, Johannes 17 vers 19 sê, en ek heilig myself vir hulle, sê Jezus, so dat hulle ook in waarheid geheilig kan. En ek sê vir Jan volgend, ek sê om te denk, Jezus kom, en hy heilig homself vir ons, nou die woord heilig beteken, hy het om een kant gesit, om afgesonder vir ons, vir my, met al my goederkies, het hy om een kant gaan sit, om wat te doen, so dat ons ons een kant kan sit vir waarheid. Da is niet een waarheid, en dis die volle prijs wat Jesus Christus moest betalen. Ons het. kan niks bijsit, niks wegvat nie. En hy het omkom een kant sit vir ons, so ons ons kan een kant af afkant sonder vir die waarheid en ek sien hierdie naweek, satragmiddag, voor my oor, hoe waarheid, mens is so vry maak, net vry maak, weet jy, hulle wees is verander, hulle, hulle gezicht het verander, en ek sien, ek sien jyre, het is net die gees, wat op waarheid beweeg, wat hierdie kracht en vermoeid, en ek besef, een groe ding, hierdie lichaam, hierdie tempel van my, hy is afgesonder, vir hom. En dit beteken dat my denken dat ek so bewis sal wees van Godse geest wat hierdie een begeert het. En dit is om my te bewoon. En die begeerte om met my maaltijd te hou. En ek met hom. En dit is vrijheid. Dit bring een vrede wat boe alles is. En dit is vir ons beskikbaar. Jesus het dit klaar gedoen wat daar nie sê, dit is Maar nou het ek nodig om my denken, wat so vastgevang word in omstandighede, met vast te gryp en om te buig, sê Korintheers, vir hierdie eenheid, met hom, met hy, die koning van die konings, wat binnen my is. En dit is die, die noodwendigheid van vrug, wat dier ons leven sal vloe. En ek wil julle sien daarmee, Het is nie moeilik nie, moet het nie moeilik maak nie. Het is nie goed wat jy doen of nie doen nie. Ek so bly jou aansie volgen. Ga nie oor, gee ek my tiende om geseend te word nie. Jy is die geseende van die Heere. Die Heere het jou geld nodig hee. Jou hart nodig. Hy wil intimiteit met jou hee. En daar is nie een groter vervulling en een groter vrede as dit nie. En ek wil jylle aanmoedig en sien daarmee. Moe nie dat ons vastgevang word in een gehaard nie heilig jou, sonder jou af vir waarheid, vir sy geest wat in jou is. Dankie. Baie dankie jylle. Baie welkom vir die wat terug is. Van vakantie af, ons het jylle verlang toe jylle weg was. Um, en nou het ons een paar goed gesê, nou wil ek net ons moet allemaal am op die net kry, dat ons allemaal op die selho blad sê, selho hoofstuk he. So ek vond het, en nou aansluit dit, dit is rechtig vir my iets besonders gewees hierna week weer. En gisteroogend vroeg stap ek daar in Katoe rond en voor ons begin, en ek denk oor die goed, en ek besef, as dit wat ons hoor, as dit nie uitloop op intimiteit met God nie, mors is ons tyd, dan het het geen waarin nie. Ek sien nu dat mense een lering na die volgende lering na die volgende lering na die volgende stelgegevens soek. Hoekom? Omdat hulle onvervuld is. Maar jylle onthou die ouwe die perl ontdek het, toe jy daar een perl krij, toe gaan verkop welve perls. Sê ek het omgekry. En jy weet, ons is baie verzichting om nie te sê, ons het gearreveer nie. Nou wat ons wandel betref, het ons nie gearreveer nie, so laat ek dit nou sê, dan is dit gesê. Maar ek of jy jou sê, As jy die intimiteit waarvan hen dat so pas gepraat het ontdek het, het jy geariveer, dan soek jy nie meer nie, dan is jy die perl gekry. Dis die perl. Daarin vloei alles. Jy weet, die skrif wat Jesus gebruik het, oud testamenties, nee, van soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal veel erbij gevoeg word. Benoot ons baie slim gewees, en ons het gesê, maar Jesus sê al in sy tyd, die koninkrijk van God is binnen julle, en ons het nou sy gerechtigheid ontvang, so soek het nie meer nie. Ons is sy gerechtigheid. So, in die een sin het die vijand ons verblind dier te sê, as ons soek na iets wat ons reeds gevind het, dan gaan ons wat ons gevind het nie gebruik nie, want ons soek dan. Ek het die voorbeeld gebruik, my kaars die sledels is weg, wat gereeld gebeur, en dan kry ek dit, maar dan hou ek aan soek. Tel jou voor, ek loop met die sledels in my hand, en ek soek die sledels. Jy sien, ek rei nie, want ek soek nog steeds die sledels, wat ek in my hand het nou dit is net so met die koninkryk van God en sy gerechtigheid, in een sekere sin, maar in een ander sin, wil ek een stelling maak en sê, die koninkryk, nou dat hy hier is, gebruik om, leef koninkryk, ek luister na wat ons sing vanmorgen, ons sing net goedheid en guns al my volg, ek wil vir jou vraag, bleef jy dit? bleef jy dit praktisch in jou leven? het dit uitgewerkt in jou leven. Die skryver in die brief sê, jy het leidsamheid nodig, om nadat jy die wil van God gedoen het, die beloftes te verkry, die wil van God is blot om om te glo. En wanneer ek glo, wanneer ek aanvaar, dit wat jy gesê het, Danny, wanneer ek aanvaar, dat dit die afgaandele saak by God is, en ek leef dit, dan is dit noodwendig, dat die ander dinge bijgevoeg word. Dan is dit noodwendig, dat ek op een stadium in my leven kom, en terugkijk en sê, so waar, dit het gebeur, dit is so. Ek is vervult, ek is voorziend, ek is beskermd, ek is genees. Al die goeders het gebeur, want die goeders bijgevoegd. As het nooit gebeur nie, dan moet ek myself vraag, is ek bezig, is ek loop ek op hierdie pad? Is ek op die pad? Nou, ons het verlede week, het ons gekyk, en ek wil die ding vir julle opsom verochend, dat ons net allemaal op die stelde blaad kom. Ons het gepraat die afgelopen tyd baie van wat Jezus van Nicodemus sê in Johannes 3. As Nicodemus naam nou toe kom en Jezus sê, Voor waarvoor wat ek sê vir jou, as, jy nie, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie. En ons weet, die woord weergebore, is die woord, ek gaan dit in die Griek skryf, daar staan, genau anathen. Anathen. Dis wat daar staan. Genau is gebore, as my Griekse uitspraak krijg, as jy my toch net oor by uitspraak aanvat nie. Ok, en anathen beteken van boe, En jou sê Jezus, as iemand nie van boe gebore word nie, Jesaja 55, soos die reen in die sneeuw van die hemel neerdaal, het God sy gedagtes verklank, wat hoore as ons in was, en hy het gestuurde na die aarde, en hy het gemaakt dat het die aarde deervochtig, en hy het gesê, so sal my woord wees, dit sal my behaag, en dit wat ook uitstuurde, en sy woord het vlees geword, en onder ons kon woon, en om behaag in alles wat hy om dit uitgestuurde het, en daarom kan hy nou, in ons kom woon, en daarom kan baie van ons getuig, dat hy binnen in ons woon, want gelasjes 4 sê hy, die geest van sy sien in ons hart uitgestort, die hel met my ne. So genau anathen, die woord wedergeboorte, is Jesus. So as jy wedergeboorte hoor, dan hoor jy Jesus. Ek luister hier sy lied, uh, wat speelt vanmorgen, sommer voor die tyd wedergeboore, reine, jy bloed, ken jylle laie lied, wat ons altyd gesing het, en vir ons was, wedergeboorte, ek het Jesus aangeneem, nou dis nie waar nie, wedergeboorte is, vir elke mens, wedergeboorte, Jesus, hierdie geboorte uit die jemel is, Jesus Christus, en hy is, die Heere, ons gerechtigheid, en gerechtigheid is, gerechtigheid, is die definitie, van my, my, gerechtigheid definieer my, gerechtigheid sê wie jy is op grond van wat Jesus gedoen het. So as jy wil weet wie jy is, jy is die gerechtigheid van God. Dit is die definitie van die Nieuwe Testamentische mens. Ek het gesê, gerechtigheid is nie iets wat ek ontvang of kry nie. Gerechtigheid is iets wat God van my gemaakt het. En ek ontvang niks, ek ontdek dit net. Ek is dit klaar, ek weet net nie, ek is dit nie so ek word nie rechtverig as ek Jezus aaneem nie, ek neem hom aan omdat ek rechtverig is, ek aanvaard wat hy vir my gedoen het, omdat hy dit klaag gedoen het, so jylle verstaan daarin, maar nou kom Johannes, en Johannes sê, hy het na sy eie noem gekom, na sy eie mens gekom, maar sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar dan kom Johannes met die maar, hy sê maar, Allemaal wat om aangeneemend aan hulle het hy mag gegeen, om kinders van God te word, ek herhaal net gauw paar goeds van verlede week. Goed, en nou sê hy, daar is nou, hierdie geboorte uit die hemel, kom ons, kom hy klaar. Petrus skryf hiervan. En Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 3, en 1 Petrus 1 vers 23, skryf hy die volgende. Hy sê, God het door sy grote barremartigheid ons die, geboorte uit die hemel geskenk. Hy het door sy grote barremartigheid ons, sy sien geskenk. So lief het God die wereld gehad, dat hy vir ons geboorte geboort uit die jimmel gegeet, dat hy sy sien gegeet, so elkeen wat oortuig is, elkeen wat toelaat, dat God sy geest om oortuig, <laughs> hy sê, nie verloore moet gaan nie, nou goed, nou moet ons verloore verstaan, goed, ons gaan nu by verloore maar die eeuwige leven kan nie, en wat is die eeuwige leven, is om hom te ken, is om hom intiem te ken, dit is die geheim, dit is die ding waarvan Jesus praat, so luister mooi, die begrip waarmee jy waarschijnlijk oorspronkelijk in hierdie gemeente ingestap het, was dat die eeuwige lewe die hemel is, een dag is die doodgaan. Die eeuwige lewe is om om te ken. Daarom krij ek nie die eeuwige lewe as ek doodga nie. Ek leef die eeuwige lewe nou. Ok, het ons daarmee eens, goed, raad. Nou sê, en sê Petrus, hy sê, hy het ons die geboorte uit die hemel geskenk, as een levende hoop, wat vir ons hoop gee, wat ons opgevonden maak, wat sê, maar hierdie wereld kan lyk like, soos hy lyk, like, maar dit maak nie saak hoe die wereld lyk like. nie, ek weet wie ek is. En ek weet wie hy in, in my is. Reg? Tot die levende hoop, hy sê, in vers 23 sê, jylle geboorte, die geboorte uit die hemel, is nie uit vergankelike saad nie. Jylle definitie, Wat jou definieer, is nie jou pa nie. Is nie jou Afrikaner bloed nie. Wat jou definieer, is die Seen van God, wat uit die hemel geboor is. Kan ons dit verstaan. As ons dit beet krij, dan vallen haar klompgoeders al tla van ons af. Goed, dit, ek wil nie dit loop sê. Maar nou, op grond hiervan, op grond dat een vir amal gesterf het, Op grond dat God een nieuwe schepping sien, as hy na ons kyk. Op grond van die feit, dat God sê die ouding het voorbij gegaan, hy sê ek het niks om tegen jou te hou nie. Want ek het alles, wat verkeerd kon gegaan het, wat iemand verkeerd aan jou gedoen het, en wat jy aan iemand anders verkeerd gedoen het, het ek verreken, ek het het gestraf, met die dood en die hel, in my seun. So daar niks wat ek tegen jou kan hou nie. Recht? Goed. Nou, as ons dit snap, het ek een van twee goed. En dit is die een, ek kan het aanvaar. Of, kom ons noem dit, ek kan het aanneem. Julle verstaan die woord, aanneem. Dit beteken toe-eien. Dit beteken ek laat toe dat God sy my oor maak Om dit aanvaar. Of, ek kan dit verwerp. So, daar een van die twee goed, wat ons kan doen. Ons kan het aanneem, of ons kan verwerp. Johannes 1, 12 sê, Almal wat om aangeneem het, Almal wat tot die oortuiging gekom het, An hy het hy mag gegeen, Ons het de wederweeg gesê die woord exousia. Exousia beteken, Dit is eindelijk twee woorde, Dit beteken die ontdekking van ek is uit ek is uit. My oorsprong, wie ek is, is ek uit ek is uit. Wat het God vir Adam gesê, vir uh, Moses. sê? sê, ek is het jou gesteer. Hy is die rots uit wie ons kap is. Recht? So dit is eindig wat ek soosia beteken, beteken, ek het die, laatste keer gesê, die titelakte gekry, ek, het die, ek mag kind van God wees, ek kan die, my kindskap toe eien. God het my as sy eindom aangeneem, hy het my ingesluid in sy sien, sy sterwe, en in sy sien sy opstanding. En nou geef my die reg om dit te aanvaar en my aaneemt, is die aaneem van die reg, om kind van God te word, so dan beteken het, dan word ek kind van God. Reg. Maar nou, ek het verlede week gesê, die krisis wat ons gehad het is, Godsdienst het vir ons geleer, Johannes 3 vers 3, as iemand nie wedergebore word nie, beteken, die wedergeboorte, in Godsteens terme, beteken, ek het Jesus aangeneem, en nou is ek kind van God. Hoor jylle, dit is wat dit beteken nie. Hy sien, die wedergeboorte, of die geboorte uit die jimmel, beter gesê, het klaar plaas gevind voor ek gebore is. Ek is gebore in Godse gerechtigheid. Daarom het ons gesê, kan ons nie na die kruis in sonde ontvang en gebore wees nie. Ons is recht verre gebore. Goed. So, maar nou het ons gesê, dat is een probleem. Hierdie ouds wat anneem, is daar twee groepe twee groepe. Eén groep neem die heren aan dier die leen. Die leen van Jesus Sonder en Jesus Patel toe en God is kwaad vir jou en jy moet een kaarkie hemel toekry. Hulle neem om aan. Maar wat is die beweegrede? Is die leen. Wie is die vader van die leen? Die duivel is die vader van die leende. So hulle neem hom aan, maar hulle neem hom aan, door alleen. Nou kom ons kyk hier na, na ons prentje, ons het gesê, na die kruis lyk die mens so, daar is die lichaam, daar is die siel, en hierdie mens is sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, heilig en rein. Dis hoe so die mens lyk, as gevolg van die kruis. Dit is wat die wedergeboorte met ons gedoen het. Ons is waardig voor God. So die ou wat ons verwerp, lyk so, Goed, die ou wat om aannem, like hoe? Hy het God sy geest ingenooi. Recht? Die ou wat om aannem uit vrees, het hy God sy geest ingenooi? Ja, hy kan. Maar, maar ek wil julle sê wat my gebeur het. Hier twee modelle, so hierdie een het alweer twee peile, Eén ou, al twee neem om aan, maar ondou ek julle vertel van die, die ou het gesê, ek het die Heere baie aangeneem dat het werk nie, ek wil om aangeneem dat het werk. Jy sien, dit is wat in my leven die geval was. Ek het die Heere aangeneem, maar my aangeneem van die Heere, is ek het om net nader genoei. Ek kon om nooit innoei nie, want ek was in my oeie oe te onwaardig en te onheilig, vir Godse heilige gees. So jy sien, die misleiding van die leun, ons noem hierdie pad die leunpad, die leunpad, die misleiding van die leun, het een van twee goed gevolg. Of, ek nooi om net nader, en ek word voorgesê, ek is een kind van God, want ek het die rechte ding gesê, of ek het die rechte gebed achter iemand aangebid. Maar dat is geen verandering in my leven nie. Geen oorwinning, niks nie. Of, ek neem om aan uit vrees uit, vir die hel. En hoekom sal ek die hel vrees? Ek sal die hel vrees, omdat ek nie genoeg gedoen het nie. Omdat ek nie genoeg goed gedoen het nie of omdat ek te veel slecht gedoen het, te veel kwaad gedoen het. Maar sien jy, die enigste rede waar oor mens die hel sal vrees is, dat my doen, is een probleem. Recht? So hierdie ou het een probleem, hierdie ou wat wel Godse geest ingenooid, al het hy die leen gehoor, maar hy het nie met die waarheid bedien, hy het met die leen bedien. Maar ten spuite daarvan, het hy die heren ingenooi, maar hy nooi die heren in met vrees, Maar dis doen, dis ook wet, dis ook werke. As jylle onderste boek aan die is. Right, so jylle verstaan hierdie ouse probleem. Maar goed, so kom ons stop om vroeg oomlik daar. Beseef jylle, en ek het die stelling gemaakt verlede week, die krisis is, dat daar so baie mense is in die kerkwereld, in die christendom vandag, wat wedergebore verkeerd verstaan. Hulle self as wedergebore beskou, want dit is wat die kerke hulle geleer het, maar dat is geen geest nie, dat is geen kracht nie, dat is die uitvoerende geleentheid, om kind van God te wees, hulle dink hulle is kind van God, miskien is hulle. Wie is ek en jou om oordeel? Maar wie wat? Dat is geen kracht nie. Dat is geen oorwinning nie. En ek het die stelling verlede week gemaakt, en gesê, die rede daarvoor is, omdat daar er so baie wedergebore is, is onder geest. dit is net een aanname, is net een kopding, maar as nie een hart het open is, en hierdie jongman het gesê, ek wil die Heere aannemen met het werk, het hom al baie aangeneem het werk nie, en ek sê vir my, wat sê jou hart? jou kop sê, ja, jou kop sê, ek moet een kaartje jimmel toekry, maar wat sê jou hart? ek sê, my hart sê, ek wil die Heere dien met my lewe, met my hele hart, ek sê, sê dit dan vir die Heere, hy sê dit vir die Heere, en wat is die resultaat? 6 maanden later, jaar later, daar kom serie, ou, ek, en sê die ek sê jou sê dit werk, ek is van die dwellings af, ek van die drank af, verstaan jy, hoe die oorwinning in sy leven doorgebreek het, want dit het die werkelijkheid geword, jy sê nou so baie ouds gaan dier die acties van christenskap, en christendom, en weet wat roep jy jyre uit, hy sê, Paulus Christus, hy sê, die naam van die jyre word om jylle onwil gelaster, hy sê, want jylle dra die naam christen, jylle dra die naam kind van God, maar jylle leven kom nie eerst nabij daarbij, nou, gelukkig, Ek praat nie van present company nie. Ok, maar kom ons kom by present company uit. Jy sien, daar is ander groep mense, wat die evangelie nie van die le leen hoor nie, maar die evangelie van die waarheid hoor. Nou, wat is die evangelie van die waarheid? Die waarheid is die, is die gerechtigheid van God. Die waarheid, jy sien, dis interessant, Paulus krijgt dit, hy skê in uh, Romeini 1, 18, hy sê, want die toren van God word van die jimmel afgeopenbaar, oor al die godloosheid en ongerechtigheid van die wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Je sien die waarheid wat Paulus hier sê, hy sê waarheid en gerechtigheid is twee boeties. Hy sê gerechtigheid is waarheid. Maar wat leed teen oor Wat is die leen? Die leen was sondagskap, stem jy lesam? Want as die, die prediking wat gesê het ek is een sondag, het misgekyk dat ek die gerechtigheid van God is. Die prediking wat gesê het, ek is een sonder, het die kruis geëgnoreer, het wat Jezus kom doen het, gekanceleer. Ek wil hee julle moet die, die, die Engelse woord is die severity, die ernst, die ernst sien van die inhoud van hy leen, wat ons als waarheid ontvang het vir so lang. Recht. Die waarheid is, het ons is nou die gerechtigheid van God, en dit is wat ons aannemt. Die goeie nies is, God is lief vir jou, God het jou gegenereer, God het, het jou ingesluid in sy sterwe en, en sy seense opstanding, en God sien die nieuwe skeping, en God het jou lief soos jy is, en God kyk nie na die foute wat jy maak nie, God sien jou nie na die vlees nie, hy sien die nieuwe skeping en sien na jou kyk, dis die goeie nies, dis die waarheid. En die ouds wat dit oor, het Jesus aangeneem, het God sy gees ingenooi, Maar nou is daar nie, dis nie uit vrees nie, dis, dis nie uit doen nie, dis ook nie uit wet nie, dis ook nie uit werken nie. Waaruit is dit nou? Dit is nou uit oortuiging, dit is uit geloof. <laughs> want dit is Godse geest het oortuiging. So nou kom Godse Gees en hy sê my woord is geest en nee, want Godse woord het nou ingekom. In plaats dat daar een blok is van die wet, tussen Godse gees en siel, is daar nou die woord van God wat die oordraar is, so dat daar kan plaasvind, so dat verhouding kan wees, tussen Godse Gees wat in my woon, en met my, sien jy wat dit daar gebeur? Nou ek wil aanvaar, This present company, dis moet week praat vir morgen. Maar dan sien ons, dat in spuite daarvan, sien ons, klaar aan die hakke, hakplikke, sien ons dat ons soms sikkel, en vraag ons ook om sikkel ons, en die antwoord is, as jylle saam met my wil blij gegooid, na een 4 toe, glasjes 4, kom ons maak die skrif open, my glasjes 4, my bord word nou te klein, ok, Toen ek gaan nou hierdie kant, gaan ek nou aangaan, Paulus praat met die glasjes, hy sê vir hulle, vers 20, hy sê, ek so wenst, om nou by jylle teenwoordig te wees, en my stem te verander, want ek is buiten raad met jylle. Hy sê, jylle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister jylle nie na die wet nie. En nou gaan hy, en hy sê daas geskrywe, dat, dat Abraham twee seens gehaad het, een uit die slafvind en een uit die vrye. Wacht ekie, kom ons kyk gijgop ekie. Ons het gesê, daar was die geboorte die hemel, is Jesus. Wat is anneem? Wat beteken annem dan? In vers 5 van Johannes 3 sê, Johannes die ding, hy sê, wat vle uit vlees geboor is, is vlees, maar wat uit gees geboor is, is gees, nie. Om uit vlees geboor te wees, is uit die vrugwater, hy sê, as jy nie uit water en gees geboor word, nee. ons allemaal is uit vrugwater geboor, ons allemaal is deel van die natuurlijke geboorte, dit is ons hier is. Hy sê, maar nou is daar een ander geboorte nodig, en dit is die geboorte uit gees, wat beteken dit? Dit beteken, dat Godse gees terug moet kom, want wat is Godse oorspronkelike plan? Jylle onthou nie, wat God gedoen het met Adam, God het Adam gemaakt na sy beeld en gelijkenis, hy was onder vlek of rampos onder gebrek, hy lig en rein, en toe kon God, op grond daarvan, kon God sy asem, sy gees in Adam inblaas, en daarom het God gesê, ek het vir Adam een lichaam gegeef, wat met die tempel is, waardoor ek gaan manifesteer, waarby ek myself sigbaar gemaakt, so God sy werking, God sy lewe, God sy, sy sigbaarheid, is door die mens, ek en jy is die draars van God, Frans word het toe, hy stel het so mooi, hy sê We are God's adres Ons is sy adres Godse adres op aarde is jy Want God woon in jou Reg, nou goed Wat het gebeur? Ons sê Adam het gesondag Hy het Godse geest verloor in die proces Want God het gesê, ek gaan my nie aan jou opdruk nie Dit is een keese, dit is van keese Van ons liefdesverhouding Adam het daar tegen gekies, toe Godse geest van hom gesky is Toen treed die dood in ons, weet Adam het toe Onwaardig geword En daarom is Jezus kom in die kruis, en Jezus moest Adam weerkom waardig maak, en so het, het hy, die mens weerkom waardig maak, want hy het al die ongerechtigheide oortredinge ingesluid in die kruis. Maar, nou, hierdie ruimte, want nou die ruimte wat God vir homself geskip het in Adam, nou is hierdie ruimte weer skoon. Hierdie ruimte is nou weer gereed om door Godse Gees beset te word. En daarom kom Jezus na jou opgestaan, en die eerste ding wat hy doen, is hy is blaas vir die disciples, en hy sê, ontvang die heilige geest. So hy herhaal precies wat God gedoen met Adam. Maar, dit was die disciples. Nou, ek wil vir jou vraag, het hy, lees jy verder dat hy geblaas het? Wat het met die rest gebeur? Die disciples het geen geblaas, niemand het geblaas nie. So wat het hy gesê eindelijk daarmee? Hy het gesê, ek het jou geheilig en gereinig, en nou wil ek in jou kom woon, maar ek kan die verhouding op jou afdoen nie is liefde hierdie, ek kan die verhouding op jou afdoen nie, ek nooi jou tot verhouding, so verhouding is een keese, en nou kies ek, en dier te sê ja, dier an te neem, nie, dier an te neem, kyk wat gebeur met my, dan nooi ek Godse geest in, so wat ons gesê het, is om an te neem, is om Godse geest, sy toegang in my leven te gee, en dit noem ons, die geboorte uit geest, wat Jezus sê, as ons nie uit water en geest geboore word nie, so die geboorte uit geest gebeur, wanneer ek anneem wat God gedoen het, wanneer ek ek vermaan jylle broeders by die ontverming van God, om jylle lichaam te stel, een levende, heilige, an God welgevallige offer, wanneer ek sê, jyre, hier is my tempel, hier is my lichaam, ek aanvaard het om geheilig en gereinig, en daarom is ek beskikbaar, kom woon in my. En dan kom Godse gees en hy kom woon in my. Maar dan het ons gesien, het die proces begin, dat Paulus sê, maar dan moet ons verander word, in die vernieuwing van ons gemoed, en hier kom Koninkryk in, want kijk nou wat gebeur, nou het ons die volle potentiaal, van Godse leven in ons, maar wat nou hier gebeur, is, niks van al die beloftes, wat God ons gegeet, niks van die Koninkryk, kan manifesteer, kan werk, ten sy, dit dier my denken gaan nie. Kan ek het weer sê? God gaan niks doen, wat nie dier jou sielsdimensie werk nie. Dit waarvan ek en jy nie oortuig kan wees nie, kan nie werk ons levens nie. Ek praat van blivend werk. So wat nodig is, ek het nodig om verander te word dier die vernieuwing van my gemoed, want Paulus sê, hy sê, dan sal ons levensbewijs lever, dat Godse wil goed, welgevallig of volmaak is, een van die drie. So een strappe van vergelijking van goed, goed, beter en beste, goed, welgevallig volmaak. Maar, hoe gaan dit gebeur? Hy sê, wanneer ons verander in ons gemoed. So die vijand weet, die plek waar hy my moet aanval is in my gemoed. As hy my gevangen kan hou in my eie gemoed, is ek vast. Ons het met die kinderbediening oor die ding gepraat, ons het gepraat oor die, as ons na elektrische kyk, kyk ons na, na Wolts, Ems en Ooms, ken jylle die story? die story? Wolts is die kracht, nee, ems is die vloe van die stroom, ooms is die dikte van die draad, waar die dit moet vloe, as die draad het in is, kan daar nie genoeg kracht vloe. En wat gebeur? As ons my denkers neem, as die weerstand, as die ooms, Godse geest is die wolts, het is onbeperk, die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelijk, ons het die volheid in om. Hier is die volts hier die krachtbron, nou sê Jesus, jylle sal kracht ontvang, dit is plofkracht, dit is dynamis, Hy sê, hierdie dynamis gaan werk, maar dit moet werk dier een stroom, daar moet een stroom kan vloei, en die stroom wat vloei hang af van, tot wat mate is my denken vernieuwe, tot wat mate is my vleesdenken uit die pad gestoot, om God Godse denken te akkomodeer, want as my vleesdenken nie meer daas nie, is daar een volledige stroom, kom ons kyk na die uiteinde hiervan, die skrif praat van een verheerlikte lichaam, hy sê, wanneer die laatste bassijn blaas, moet daar iets gebeur. Hy sê, daar moet wat sterflik is, met onsterflikheid oorklee word, en, en wat verganklik is, met onverganklikheid. Hy sê, in een oomlik, in een oomlik, sê jy, jy verander word. Die wat in Christus ontslaap, het is die eerste opstaan, en jylle sal verander word. Waarvan praat hy? Hy praat van die parousia. Hy praat van, wat ons noem wederkomst, die parousia, die uitstorting van die salving, soos wat ons in ons leven nie geken het nie. Wie wat sê daarmee? Hy sê, die ultimate, van vloei, van stroom gaan wees, wanneer daar nie meer een leif is, om het te plaan. Wanneer daar nie meer een gedachte is, wat het kan terughang. Jy is verstaan die handbriek, wat ons vastgehou het, is ons denken. Maar nou gee God vir ons die geleentheid, om te sê, ek wil jou denken verander. Ek wil jou denken verander, virby jou denken. Hoor my wat ek sê. Ek wil jou denken verander, virby jou, jou bereik. Hy sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit wat ek bedink vir die wat my lief het. Kan jy sien, dit wat my oor gesien, my oor gehoor, my hart opgekom het, is nog steeds een beperking <laughs> op die vloei wat Godse plan is in my leven. So kan jy sien, ek moet eindelijk voorbij kom by my ervaringsveld. Ek moet voorbij luister, ervaring is kritisch belangrik. En ons het ervaring nodig in ons levens. En, en is, is die oorwinningsleven nie een ervaring wat ek het, wat ek aan van getuig nie? Jy die woord sê, rug vir jou mylpalen op. Maar besef jy dat God gaan verder as my ervaring? God sê ek wie jou voorbij jou ervaring vat, hy sê die nieuwe vlak is buiten ervaring, jy weet, ervaring is wat ek reeds beleef het, maar wat moet kom, het ek nog nie ervaar nie, en hy sê wat hy bedoel by ervaring is dit, nou baie keer, dan kan ek na Tanni kyk, en ek kan na Tanni sy ervaring kyk, en ek kan getuig van Tanni sy oorwinning, en Tanni sy leven, en Tanni sy ervaring, en is nog nie my ervaring as hare, maar luister, God gaan verder as dit, hy gaan verder as my ervaring, en haar ervaring, en jou ervaring, hy sê, ek wil dier my geest het aan jou openbaar, hy sê, so ek het nodig om hierdie goed uit die paard uit geskyf te kry, so die emps, laat die stroom kan vloe, want as die stroom vloe, hy sê, dis die strome van levende water, wat die verskil gaan maak, dis die dynamis, wie wat doen nou, oude dynamiet, jy skiet een berg stik in. ek slaan my oe op na die berge, waar saam so my help van aan kom, my is van die dynamis, van die heren, van die geest, wat binnen my is. Hy kan my voet nie laat wankel nie. Hy kan my nie laat strijkel nie. Ha? Hy is my bewaarder, hy is die skaarweer my recht al. Kan jylle hoor wat maak, ou my dynamis, jy skiet jou berg stik in. Hy sê, wie is jy grote berg? Hy praat van teenstand. Hy praat van die aanslag van die vijand. Hy sê, wie is jy grote berg? Voor sê die babels, dat jy een gelijkte word. Want as die plofkracht van Godse gees losbreek, as die stroom, kan vloei, want sy nie moet ons verander word, maar kyk wat doen die vijand ons is hier in Galaties 4 jylle is nog daar nee. dink so kyk wat gebeur met hierdie ou nou kom Paulus, Paulus sê vir die Galaties, Galaties 3 van vers 1 af, hy sê ek is buiten raad met jylle hy sê het jylle het jylle die gees ontvang dier die prediking van die geloof het jylle die gees ontvang dier die ontdekking van Godse gerechtigheid, van wat jou oorsprong is. Of het jy die geest gekry, dier die werke van die wet. <treeks> kry jou we die geest dier die werke van die wet, jy kry dier die predikking van die geloof. Jy sien, hier was een mate van geloof, en jy sien, dit is een dadelike vraagteken, oor hierdie situasie. Maar wil nie daar gaan nie. Ek wil nie daar oor spekuleer nie. Ek wil gaan na hierdie auto, oor, wat die predikking van die geloof van Godse Gees ontvang het. Hy sê, nou dat jylle in die geest begin het, wil jylle in die vlees eindig. Wil jylle nou teruggaan na werke toe? En hy sê, maar dit is nie ons nie, ons spreek nie, die weet nie. Maar wacht, kom ons kyk. Kyk nou wat gebeur. Ek kan hierdie ou kan in een van twee richtings gaan. Ek kan of blij by wat ek gehoor het. Ek kan of blij by Godse geest, Godse woord toelaat, verander word, so die stroom kan uitvloe. Of, ek kan my weer, staan dan vast in die vry, oof, 5 vers 1, staan dan vast in die vryheid, waarmee Christus jylle vry gemaakt het, en laat jylle nie weer onder die juk van diensbaarheid brengen. Want hierdie ouwens in Gelaasje, het dit ontvang, en wie wat doen hulle toe? Hulle die dynamoes ontvang, hulle die kraag ontvang, en toe leen hulle oor uit, vir die misleiding van die vijand, en die vijand sê nie, nie, nie, nee, nee, jy moet nog die wet onderhou, Dis weer doen, daar kom doen, daar kom werken, Ek ja, kon wet. God se is daar. Maar hulle keer terug na doen toe. En wie wat gebeur as die leen ingaan? Dan gaan die waarheid uit. Ek vir jou vra. Hoeveel laat ek en jy toe? Dat die vyand ons bedien met 'n leen. Gaan die waarheid uit. Jy weet, ons praat met die mense gister, maar dit is nou nie op julle van toepassing nie, maar sommer net een interessante een. Nou raak jy ons warm onder die boorkie vir my, want ek maak het te makkelijk, want hulle het maanden en jaren dier processe van bevrijding gegaan, en die duivel beklaai, en verlos geraak, kon seis, en maar hulle is nog net so vast soos altyd, so wat hulle beklaai daarvoor. Nou teken ek hulle vir die sprenkie, ek sê, weet julle wat is dit? Wat is dit? ken jylle hybrinkje? Wat is dit? Wie ken hybrinkje? Jylle moet nie die jylle bybel klaarles, weet ek het jylle uitgevang, jylle het nie die bybel doorgelees nie, want jylle om doorgelees het jy achter by maps kom. As jy die kaarte gelees het, as jy sien is a kaart, so nou het ek jylle, jylle het nog nie jylle bybel doorgelees. Right, ok, kijk mooi, hier is die Middellandse see, daar is die Nelrivier met die Nel, Delta en Egypteland, hier is die Rooi see, en daar is Palestina, ok, heet jy long, daar die seer van Gelidia en die doei seer, come on, dit is nie moeilik, right, goed, kyk wat gebeur met die volk, die volk trek uit die land goos in uit, daar was nog geen sooskanaal nie, die volk trek uit die land goos in uit, dit was een elfda trek, elfda, hoe lang het dit hulle gevat? veertig jaar, so wie wat doen hulle? en die trek vandaar dier die, die rooi sê, omsien hy vir veertig jaar in toezoen toe. So het elf da, teen veertig jaar, weet ek elke luid, 365 maal veertig. Ok, daar wil jy dit uitwerk. Elf da, teen veertig jaar, luister, geestgeboorte, dynamus, die plofkracht van God Godse geest, vat elf daar, maar as ek in die route wil gaan, van die wet en sy werke, wat die duivel so graag wil hee, gaat my 40 jaar vat, en jy weet, as ek my ee lewe vat, en ek sê, ek het hierdie goed ontdek, toe ek 23 was, het ek by die hera rarig uitgekom, rarig uitgekom om ontmoet persoonlik, toe ek 23 jaar was, en jy sit 40 jaar daarby, dan meen dat ek het nou eers aangekom, maar ek was al dertig jaar gelede daar, Jy sien, in my geval, het het elf jaar genoeg, hoeveel daag is het? Maak die som, 11 uit 14.600. <laughs> right. Kan jy sien hoe dit die vijand, ouwens teruggevat het in die verleding, teruggevat onder werke, teruggevat onder die wet, teruggevat onder die, die denke van die ou goeders, en het veertig jaar draai gevat het, Raai net wat, altijd uiteindelijk by die loofde land uitgekom. Hoor jy? Die tragedie is, die meeste van die ouwens, wat uitgetrek het oorspronkelijk, is lyk like alleen die woestijn. Hoor Maar het kon elf daar geweest. Hoeveel kinders van die heren, wat uitgeleid is uit die slaweis van sondheid, dat lyk hulle in die woestijn in die proces en hulle het nooit oorwinning gesmaak, ek sê nie hulle gaan elto nie ek het nooit oorwinning gesmaak maar nou gaan het nie daar oor he. gaan oor my en jou vermoorde en as ons na my en jou kyk dan sê ons goed, ons kan nou sê maar ek is nie weer bezig om die leen die waarheid te laat verplaas nie ek, ek, verstaan die waarheid ons spreek dan die waarheid en vir jou vraag is dit so kom ons toets kom ons maak een luister kom ons maak een luis, ons het twee goed, ons is, of, luister wat sê hy, sê, daar was twee berge, daar was twee berge, hy sê, of hy begin so met die vrouwens, hy sê, Abram het twee seens gehad, kom ons begin met die hy het twee seens gehad, een hy die slaffen, en een hy die vrye, ons weet hy praat van Ismael, en Isaac, so waarvan praat hy hier, hy sê, hy was twee seens, hierdie oudste naam was Isaac, hy was die seen van die belofte, Hy staan vir Jerusalem daarboe, wat vry is. Recht? Hy sê, maar die ander sê, en sy naam is Ismail. Hy is al twee kinders van Abraham. Sê, ander sê, en sy naam is Ismail. Hy sê, hy staan vir die berg Sinai, waar? Waar staan berg Sinai? Waar staan hy? Lees jylle maps. Die berg Sinai in Arabië. Waar is die beloofde land? Waar Arabië Is die beloofde land nie. Die berg Sinai is nie die beloofde land nie. Ek kom eens laat ons verstaan nie. Israel sy beloofde land was nie die hemel nie. Israel sy beloofde land was Kanaan. As ek reg. Wat is jou beloofde land? Is jou beloofde land die hemel? Of is jou beloofde land oorwinning vandag? So, oorwinningslewe nou, recht? Dis die beloofde land. Right. Kijk mooi, Sinai is nie in die beloofde land nie. Sinai is buiten die beloofde land. So jy sien as ek die, wet, die, die route van die wet gaan, is ek buiten die beloofde land, is ek buiten Godse belofte. So snuik myself af van Godse belofte, en jy verstaan waar oor Paulus sê in 2 Korinthes 3, hy sê, solank as wat Mooses gelees word, as solank as wat ons teruggaan na Sinai toe, dan baar die slafin slawe, kinders verslavernie. Maar hy sê, Jerusalem daar boos vry. So hy sê, wat ek wil sê is dit, nou kan jy nou sê, man, man, ek is een Isaac, ek is nie Ismael nie. Ek wil jou vraag, ons sal nou sê, of jy Isaac of Ismael is, en of daar een mengsel van Isaac en Ismael in jou is. En ek dink, dis die ding wat, my, wat ons praat vanmorgen. Maar wat is die uiteinde? Hy sê, werp die slavin in haar sien uit. Dit is harde woorde. Hy sê, want nooit kan die kind van die slavin samen met die van die vrije erwin. Sê vir my, die feit dat Ismael uitgewerp is, teken dat hy seltoe, teken dat hy het om Abraham sy kind te wees. Dit is nie wat beteken nie. Wat beteken dit? Beteken dit nie die koninkryk beërf nie. Tegen dit ken die oorwinning nie. En dit wat jy vir jouself moet vragen vanmorgen. Ken ek oorwinning? En as jy sê, my leven is gekenmerkt door oorwinning, dan sê Isaac. En as jy dit nie kan sê nie, dan moet jy vir jouself sê, maar dit beteken nie, ek is nie kind van God nie, wat beteken, ek is Ismael. Wat is jy? Isaac? Of Jesusma? Kom ons toets het. So, waar gaan het? Die beloofde land spel ons om te oorwin. Een oorwinningslewe. Hier en nou. Julle sal my getuies wees, wanneer die kracht van Godse geest oor julle kom. Wanneer die dynamis kom, sal so julle bergheid mekaarheid skiet. Is jou berg het mekaar? Of is jou berg oor jou? Dit sê, of jy Isaac speel, of jy Ismael speel. Wat die is sê? Allee, kom s'kijk, kom s'om het op, ek het die pa goed neergeskryf. Daar sien hy, daar sien hy, berg van gezag, oorwinning. Sien werke Sion is oortuiging geloof as ek oortuig werk ek dit is die eenvoudig, kom ons maak het praktisch dit is nou lekker om hierdie goed in die licht te gooi dit is maak praktisch, jy boer wie van jylle is boere wees my gauw, wie boer Die man is maar by skaam op z'n hele boer. Right. Kom ons vatte boer. Ek boer. Hoekom boer ek? Hoekom werk ek so hard soos wat ek werk? Werk ek so hard om naam te maak? Je kan een onderwijzer wees, je kan een boer wees, je kan een dokter wees, je kan noem wat je wil. Maak die sak wat jy doen nie. Ek kan nou maar boer uitgezonder. Ek vir jou iets vraag. Dit wat jy doen, hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dit so toegeweid en pligse trouw? Doen jy dit om vir jouself naam te maak? Doen jy dit om vir jouself te voorzien? Of doen jy dit uit die rentmeerserskap met die vreugde vir die voorrecht en die geleentheid om een verskil te maak? Waarom doen jy dit? Wie is eerste? Is dit jy of is dit God? Doen jy dit, vir hom? doen jy dit asof jy dit vir hom doen? Boer jy asof jy vir hom boer? Of boer jy vir jou eie naam? As vir jou eie naam boer, is werke, as dit een reenweeserskap is in een vreegte, want dit wat ek doen, doen ek vol. Ek doen wat my hand vind om om te doen. Dan is dit nie werken nie. Dan is dit oortuiging, dan is dit geloof. So sien jy hoe makkelijk kan ek net met die verantwoordigheid, want kijk nou wat doen ons, ons sê jy weet maar wat ek doen, ek doen dit net vir my vrou en my kinders. Ek doen dit net vir my familie. Prachtig. Maar hoe skeep ek hulle af in die proces? Hoe trap ek op hulle in die proces, om dit te maak? Hoeveel oudens kom ek te na, doen ek te kort in die proces, om succes te heen? Dit is werke. Dit is werke. is nie geloof nie. So my vraag van jou, as jy net na jou werk kyk, is jou werke, is dit wat jy doen, Dageliks, Paulus sê, laat elkie met sy eie handen werk, die handen werk wat ek doen, die renmeesterschap wat ek het, in die professie wat ek staan, die, die beroep wat ek beoefen, wat ek ook al doen, doen ek het uit vreegte, asof ek het vir Heere doen, of doen ek het om vir my naam te maak, vir my self een boedel te bouw? Dit bepaal Ismael of Isaac. Wat er is dit? Die tweede jyne is, die Sinaie ouwe sê, ons is uitverkies. Sion sê, almal. So lief het God vir wie gehad, almal. Wat het die jyde gesê? God is ons God, net ons. In. Waar kom racisme vanaan? Kom van Mooses af. Weet jy, God is net ons God. God is net myne. Weg met die ander ons. Doet jou Is daar een rasse verskil in jou gemoed? Onder die werke moet die ons uitverkies wees en sê God is ons God, ons het om toegeeien vir ons, maar jylle moet van hom al wegblij. Dit is wat die jure gedoen het. Gepraat van die honde praat van die heidene. Kom ons gaan verder, kom ons gaan hiervan na die volgende een. Kom ons kyk na, as ons net die uitverkiesing, hierdie beginsel vat, en ons vat die concept van racisme, wat sê racisme? Racisme sê, ek is meer derwaardig. Ek is beter as die ou. Ons is beter as hulle. Wat is meer derwaardigheid? Meer derwaardigheid is die camouflering van minnewaardigheid. Want jy sien, as ek waarde het, as ek besef, my waarde is nie gedefineer door wie my pa is, wat my velkleer is nie. My waarde is gedefineer uit wat Jesus my gedoen het. Dis die besef. <laughs> jy sien, daar is oons, wat die ander velkleer as ek het, wat het ontdek het. En daar is oons, wat die selk velkleer as ek het, wat het nie ontdek het nie. So, wat er in waarde? <laughs> Hoor jy? So, my waardigheid, die ontdekking van my waardigheid is daar, my andere, enige vorm van trots, mense. Enige ding, as ek nie kan sê, ek is jammer nie, wie wat is dit? Dis trots. Wie van ons maak die fouten nie Sê vir my, wie van ons Jy hoef nie te point nie Wie van jylle sikkel om te sê ek is jammer Wat is dit, is trots Ek kan nie sê ek is jammer nie, hoekom Ek is te minne waardig Maar as ek waard het, ek besef ek het waardig ek het, Dan besef ek die fout wat ek gemaakt het kan my waardig nie verander nie Dan sê het nie vir my swaar om te sê ek is jammer nie maar as ek nie besef wat my waarde voor God is nie, kan ek nie sê ek is jammer nie, want dit gaan my waardigheid aantas. Kom aan, dit is wat oor ons nie kan sê ek is jammer nie. So leer hy drie woorde aan, sommer dadelijk. Jy sien, Ismael kan nie sê ek is jammer nie, maar Isaac het nie een probleem om sê ek jammer nie. Sy sien, meerder minder waardigheid. So, wat het die ouwens in Sion, Isaac het vrymoedigheid. Hy het verhouding, <laughs> hoor jy, want hy het ontdek wat sy waarde is, of vir jou vraag, jy, wat is die praktijk van jou lewe? spook jy om waarde te heen, ons het gesê, Ismael, is die slaaf, die slaaf van werke, so goed, waarby kom het nou neer, nou kom het na doen toe, wat moet ek doen, wat beteken doen, doen beteken dat ek verwacht van myself om te goeders te doen, en as ek het van myself verwacht, verwacht ek van jou ook en as jy dit dan nie, nie doen nie, dan wees ek een vinger na jy dan sikkel ek om te vergewe so jy sien wanneer ek onder werke is werke is onder wet, is onder vrees waar kom vrees vandaan? volmaak die liefde, drijf die vrees na buiten, want vrees luid straf in. is onder straf hoekom sal astra wees, omdat daar een wet is, reg? So wat soek ek, ek soek vergelding, ek loop met bitterheid, ek het nie vergewe nie, iemand het my te nagekom, en ek onthoud dit. beseef jy, die Isaac lewe, die oorwinnings sê, een ding, ek is, en ek kan, en ek het, ek is vergewe, daarom kan ek vergewe, maar luister, moet nie laat het daar blij nie, as ek met waarheid sê ek is vergewe, en ek kan vergewe, dan sal ek mor sê ek het vergewe. Want jy sien jy kan sê ek kan vergewe, maar ek, ek, nog nie. ek moet nog. Maar jy sien die ek is vergewe, Ek kan vergewe, hoekom? Omdat die oude wat teenoor my oortreed, is ook vergewe, en nou kan ek sê ek het vergewe. Nou wil ek jou sê, hoe gebeur dit in ons, ge in ons gemeente? Dat die loop een gratis, tegen iemand anders het. Want iemand het my te naagkom, iemand het vir my iets gesê, wat nie nice is nie. Iemand het met my, het my nie mooi gegroet nie, iemand het met my verskil, en ons loop met gratis, die mekaar rond, wie wat? Ons gesê, ek, ek is nie vergewe nie, ek het nie vergewe nie, ek ga nie vergewe nie. Ek gaan het onthou, Want vergifnis beteken, wat sê God Godse vergifnis? Hy sê, ek sal nie weer daaraan dink nie. Come on, mense. So kan jy sien, as ek moet die ding loop, en ek sê, maar ek loop nou eerst met die ding, ek moet nou eerst dat oorkom, hoe lang wie jy vat? 40 jaar? 12 dag. Versluit vir jy, hoe lang gaan het vat? Hoe lang gaan jy met hierdie gras in die loop? Jy sê wat gebeur met ons. Ons het so gewoond geraak in hierdie ding, hierdie sister smart die binnen ons. Ons het so vrede daarmee gemaakt en gesê, dit is eindelijk wat my defineer, ek het so, die angelsman sê, so'n raad deel in die leven gehad. en ek het so'n pa gehad en ek het so'n familie gehaad, en ek het so'n man gekry, my uh, en ek het so'n en ek het sikke kinders, ja, en soos, ek kan al die die goede sê, en ek leef in die land moet so'n regering, ek kan al die die goede, kan ek huisvest binnen in my, wie wat, uiteindelijk defineer het my, komaan, is dit so? Wie wat is dit? Ons noem dit Ismael. En Ismael oor erf nie oorwinning nie. Of jou vraag, wat is jou leven, as jou lewe oorwinningsleven of is nie, as het nie oorwinning is nie, mense, dan sê ek jou, dan mors ons ons tyd. Ek wil jou hier uitstuur, as die oorwinnaar. Right ek kan vergewe, jy sien die oomlik as ons in doen is, dan is daar iemand wat nog moes gedoen het, al het ek dit dan nou reg gekry om te doen. Al verweid ek myself nie meer, Omdat ek nie gedoen het nie, Het die volgende oud nie gedoen nie, En dan loop ek met bitter uit, En die volgende ding, Dan kap die depressie my, Wat die negatieve gedagtes is, Wat net eenvoudig vat, En een greep op my kry, Ons verlede week gesê, Hoe doen ons dit, Is vaak die gedagtes gevangen, En het skans die leen weg, Kijk mooi, Wat sê Paulus, Hy sê, smile neem die verkeerde gedachte, die leen gevangen, buig om een gehoorzaamheid aan waarheid, dat waarheid kan terugkom, so die leen kan gaan, dat jy kan herstel, ou, ou, die, die skryver van die brees krijt, aan die brees sê, hy bekleim die man, hy sê, man, as jy tot die waarheid gekom het, die krachtig van die toekomstige lewe gesmaak het, die goeie geest van God ontvang het, die goeie woord, hy sê, en jy uh, raak afvallig, dan kan jy nie weer tot bekering vernieuwe word nie, wat hy daarmee bedoel, hy bedoel nie, hy ou wat want jy sien, as dit die geval was, dan sê so Paulus nie so met die glaasheer gepraat het nie. Maar dis is so een ouwe wat nou echt als final op jyre gedraaid, en gesê, hy bestaan nie, ek gloom nie, ek verwerpel. Dis waarvan hy praat. Maar wat Paulus met die glaasheer sê, hy sê, dit kan tot die punt kom. En skryf hier, skryf van die breers, hy sê, maar al skryf ek hierdie dinge, ek is aangaande jylle van beter dinge oortuig. Dis asof Paulus vir die glaasheer sê, ek is aangaande jylle van beter dinge oortuig. Jylle, you are not beyond repair. Jy is nie verloor en jy kan dit rechtstel. Jy kan dit vandag rechtstel. Jy kan sê, ek identificeer die Ismael in my leven. Ek identificeer die Ismael opdrag of optrede in my leven. En ek gaan een besluit daar neem. En ek gaan nie langer een slaaf wees. En ek gaan nie langer veertig jaar vat om in een beloofde land uit te kom. En miskien is ek dan al dood. Baie ouds gaan dood voelen en oorwinning kom. Maar die oorwinning is van nou wie wat wil ek, ek wil jy moet na derig jaar kan sê, wat ek kan sê vandag ek kan na derig jaar sê, ek het nie gearrefeer in my wandel nie jylle weet het jylle sotu is daarvan Maar na derig jaar kan ek omkyk en ek kan sê waarlik jylle, as ek sien wat jylle gekom het as ek sien hoe dat die dynamis die berge uit mekaar het geskiet het, dat my alke jylle gelijkte geword het, en dan kan ek oor my schouwer kyk en sê jylle, ek het nie woorde om te sê, hoe goed jy vir my is nie, hoe goed jy vir my was nie en hoe die oorwinning doorgebrek, dit is wat ek vir jou wil hee. As elkeen van ons dit kan sê, elkeen van ons by een plek kan kom, om te sê, ek is meer as oorwinnaar die Christus my lief het. Sien of ek nog een het. Die laaste een, is wat is my denke? My denke is of negatief, my denke is positief. En ons het gesê, dit is wat ons nodig het om vast te vat. Nodig om dit te gryp om ons denken in lijn te krijg, kijk mooi wat wil die vijand doen, vijand wil die stroom, van Godse gedagtes beperk, die vijand weet, die wolte to, is oorom, maar hy sê die enigste plek wat ek het, om te werk, is om die weerstand, om die draad, om die draad die ding te maak, en as ek jou kop kan opklont, met die klomp nonsens, met die klomp dooie werke, En dit is wat so tragisch is, wat ek sien, wat ons nou hierna weer beleef, hoeveel mense bedien word met nonsens, met vertiele rabbies, wat nie in die skrif is nie. Wat hulle uit die skrif uit fabriceer, maar wat nie in die skrifrechte sta nie. En maak hulle koppe vol, so dat daar nie een stroom kan vloe nie. Ek wil, wil sê, ons is in die bevoorrechte positie, ons het nie die nonsens nie. Maar weet jy wat, kyk maar net in jou optrede elke dag. Kyk hoe reageer jy op jou nies en op jou politiek. Kyk hoe reageer jy in jou werksplek kyk net wat laat jy jouself toe om te dink, dan te sien jy daarin, hoeveel Ismael is daar in my? En wat sê die verskrif? Werb die slavin en haar kind uit, want die slavin kan nie samen met die vrije erwin nie. As jy oorwinning wil ken, Boeta, luister, ons praat nie van hel en jimmel nie, ons praat van oorwinning of die gebrek daar. En het is interessant dat Jezus hierdie oor, dit is die laatste ding wat ek wil sê, als ek klaar. Jezus sê hierdie ding. Hy sê, die licht het gekom, maar die mens sê die duisternis, liever gaat, sê die lig. Besef jy, vandag kom Godse lig en hy skyn op jou beroep, skyn op jou werk, die werk wat jy doen, die professie wat jy beoefend. Hy skyn op jou, hy sê, wil jy nie dit verander, en begin leven van my nie dink jylle, God gaan jy laat man kort gaan? Wat is God's hart vir jou? Kop en die ster nie. Hy sê, die dinge word bijgevoeg. Kan ons die God terugbring, die Koninkryk terugbring, in ons beroep nie? Kan ons nie die Koninkryk terugbring in die wijse waarop ons na andere mense kyk, wat anders as ons is nie? Kan ons die Koninkryk terugbring na hoe ons na mekaar kyk en na ons self kyk nie? om te sê, ek ken van nou af, wie meent nie meer na die vlees nie? Niemand meer na die vlees nie. Kan ons die licht toelaat, om die duisternis verdrijf? Kan ons die licht wegvat, of die licht laat skyn, op die onvergevingsgesintheid, die bitterheid, die klip in my hart, waarmee ek al so lang loop, waarmee ek so vrede gemaakt het, my skoma wat so met my gemaakt het, of my opa wat so met my gemaakt het, of my week al. He? Wat ek hier in my hart gebeur het, man, plik die ding uit, werp om af, gooi om uit jou, kry daar, ek, laat die licht daarop skyn, sê ek is vergewe, ek kan vergewe, nou het ek vergewe. Kan jy die licht laat skyn op jou denken? En sê ek laat geen, geen verkeerde denken doen nie. Ek het altijd gesê, een kar begin ons in die middel van die pad. Ons ryp op die groot pad, op die 1-18, dan sê jy hier les ek zwart strepe, jy begin hier in die middel, dan gaan die zwart strepe so af, Sien die, hy het die gruis gevat, dan die gras gevat, dan die draad gevat, dan let die karre aan het op sy dak, wat hy begin ontspoor, in middel van die pad, besef jy, as ek net die klein korreksie gemaakt het in tyd, was daar niks, weet jy, weet jy hoe moeilik is om die karre, so op sy dak le opweer op, op, op, op, teruggekip die pad, jylle ken die panelbieters, dan moet jy eesweer vir jaak inroep, en dan vat het lang, om al hy goedes recht te maken, jylle verstaan die beginsel nie, so waar begin ons met ons gedachte dit is een klein gedachte luister mense een klein gedachte wat ek toelaat wat ek toelaat om groter te word soos een sneeuwbal op te bouw op te bouw op te bouw uiteindelik het hy my uiteindelik wie wat ek doen het ek gee dit terug Jezus het toe hy in die Heermaal geboor is het hy het hy die mense definitie Godse beeld en gelijkenis het hy die mense definitie vir hom teruggegeen toe die mense definitie verloor het het hom gevind onder die mag van duisternis. Die Heer het hom oorgebring die koninkrijk van die sien van sy liefde, veroorwinning. Wat maak ek as ek daar hier, na hier leen luister? Weet wat, ek gee die mag van duisternis weer mag oor my. So wat gebeur? Negatieve gedag kom, ek hou hom vast in plaats te kom peet kry. Ek laat die volgende een kom, die sneeuwbal word groter, groter, groter, uiteindek en die mag van duisternis beheer oor my geneem. Waai en vat hy my Erken vermoorre. Ontdek vermoorre. Ek wil jou nie op een negatieve noot los nie, maar ontdek vermoorre hoe makklik ek en jy Ismael in ons leven te laat. Het is makklik om op een afstand te staan en te sê, daar is Ismael. Maar kyk na die Ismael in jou En laat die lig op Ismael skyn vermoorre. Dat ek en jy Isaak hieruit stap. Meer as oorwinnaars die Christus wat ons lief gehad het. En laat jou leven dan een leven van oorwinning wees, prijs die Heere. Vader ek dank jy, dank vir die woord Dank vir die voorrecht Dat jy ons nie gelos het nie Dat jy steeds met ons bemoeienis maak Dat jy steeds met ons bezig is Ons eer jy vanmorgen vader Heren dat Dat jy licht skyn In die duisternis En ons weet duisternis kan nie Een licht oorweldig nie En daarom dat ons vanmorgen die licht van u woord Wil skyn op my lewe Heere, dat die gebrek aan oorwinning gekanceleer kan word en ek in elke area van my leven oorwinning kan ken. Ons dankie vir die oorwinning wat daar reeds is. En my Heere, ons is bewust daarvan dat daar nog paie oorwinning is wat vir ons beskikbaar is wat ons kan leven, ons eer die daarvoor. Ons omhelst dit in Jesus naam. Amen. Amen.